ni la i benvinguts a una nova edició de Núbul de fum. No diré el número de programa que és, ja que aquesta setmana tenim un programa especial on parlarem a Edu Comellas, fonografista, director del Netlabel Audio Talaia, el qual ja coneixem prou bé, i meitat del projecte Chelo Plus Laptop, del qual també n'hem parlat en diverses ocasions. Em trobo en el que podríem dir el quartet general d'estiu de l'Edu, a Tarragona, i la primera part del programa doncs, la dedicarem a xerrar dels seus diferents projectes, i per la segona part tenim un parell de peces inèdites del seu projecte Xelo Plus Laptop, que escoltarem doncs, aquí, en aquesta edició de Núvol de fum. Comencem, doncs, parlant amb l'Edu sobre la seva feina, projectes, Bona nit, Edu. Hola, bona nit. Bé, doncs, comencem parlant, per exemple, d'Audio d'Audiotalaia, el segell que dirigeixes. Aquí al programa, com deia, ja el coneixem bé, ja que hem anat escoltant i seguim escoltant les novetats que van sortint regularment, un al mes, més o menys. Audio Audiotalaia és un segell que ha anat creixent des de la seva creació, oferint diversos tipus de continguts, a part del seu catàleg regular de referències, com per exemple, i per no anar gaire lluny, els podcasts de Núvol de Fum, que també els podeu trobar des de la seva web, audiotalaia.net. Explica'ns una mica, Edu, quins són aquests continguts que trobem a Audiotalaia i una mica doncs, els objectius de, del Segell i del, del portal, si el podem dir així. Doncs, eh, ha anat evolucionant amb el temps, eh, va començar a ser un un, un label en la que publicàvem eh, treball sota amb eh, llicències Creative commons i amb els anys, després de ja prop de 70 referències publicades eh, de forma gratuïta eh al llibre de la descàrrega hem començat a obrir tota una sèrie de projectes paral·lels o afegits a, a, tot el, a tota la programació del catàleg. I, bàsicament, vam començar fa però, de quatre mesos amb, amb un nou catàleg de referències físiques, en el que vam començar amb el, amb el disc de l'Eix, que són el, el Ferran Fages i l'Oriol Rossell, també coneguts d'aquest programa. I, I vam iniciar aquest procés de, de fer edicions físiques molt, molt limitades, eh, unes edicions de 100 o 200 còpies, i, i intentant oferir un producte ja amb un acabat de, i pensat per, per un format físic. A part de, de les referències digitals, les referències físiques, també dintre de l'Audiotalà hi tota una sèrie d'activitats, com són els podcasts, i també dins de tot aquest amalgama entre tota la part de, de feina d'organització d'avents i, i concerts, sobretot, i concentrats tots a la ciutat de València, com són Hercios o Fercios, que són cicles que, que han funcionat a València de, des de fa 3 o 4 anys. I aquesta és com la pota més física del Sagell, que, que té la seva presència virtual, que ha conformat un, un catàleg digital eh, més o menys extens d'artistes nacionals sobretot i també un gran part d'artistes internacionals, però sempre molt focalitzat en, en la producció local i es complementa amb tota aquesta activitat de, de, de, de treball físic de gestió cultural. Sí, perquè tu ara actualment resideixes a València on estàs ficat també en, en, en un altre projecte important, com ja ens apuntaves, eh, fora d'internet ja, com és aquest cicle de concerts of Hercios, que vas començar a fa un parell d'anys sota el nom d'Hercios i que també ha anat creixent fins a aquest darrer any amb un cicle de concerts itinerant per galeries d'art de València, que podríem dir doncs, que ha sigut una mica la consolidació del projecte. Explica'ns una mica això, com és l'experiència d'organitzar un cicle de concerts així? Quins són els punts bons, els punts dolents d'aquesta aquest, organització? Mm. Home, Fercius en si va començar com una proposta molt senzilla, molt modesta a nivell pressupostari, però molt ambiciosa en el sentit de que el que volíem era que era oferir un espai de concert per a audiències locals i per a una audiència local en què es permetés que gent de fora de València pogués tocar o compartir experiències amb, amb artistes locals que, per eh, tota una sèrie de casualitats, eh, n'hi ha una bona colla a València. I els concerts es van plantejar des d'un primer moment amb una doble programació en la què es combinava algú de fora dintre de les possibilitats econòmiques del, del projecte i eh, es compartia escenari amb un artista local. Llavors aquest format ens ha funcionat molt bé durant tres anys ja que ens ha permès doncs, que moltíssima gent que està relativament a prop o que és relativament assequible portar-los a València eh, que puguin compartir escenari amb, amb tota aquesta cantera d'artistes que, que poblen València. I eh, el projecte acaba començar a la Clínica Mundana amb un espai físic únic, eh, després ha evolucionat a, a un cicle itinerant que, en el que s'ha treballat amb... 10 de les galeries, 10 galeries d'art de València que han ofert els seus espais per, per transformar-los en un format concert. I durant tot aquest curs 2012-2013 hem estat fent prop de 20 concerts que van culminar al Museu de Belles Arts de València en un, en un claustre renaixentista que hi ha allà amb sis concerts i amb, tot un, amb més activitats, amb xerrades i amb tallers. Vull dir que Al final, ja, al cap de l'any, l'oferció s'ha consolidat com... Bueno, como una de las propuestas dentro de la música experimental eh, con más continuidad dentro del panorama más o menos local. Entonces, eh, podemos esperar que continúe, ¿no? Tendremos sí. una otra edición. Sí, está... ya, ya habrá más ofércios, lo más seguro que sí. Todo, todo los, todas las pistas apunten que efectivamente ya habrá, ya habrá más ofercios. Estem pendent de tota una sèrie de gestions, però ja quasi a aquestes altures de l'any ja podem assegurar que tindrà continuïtat al projecte i per molts anys. Sí, eh, un dels temes que et volia comentar una mica relacionat amb això. Eh, aquests darrers anys sembla que València hi ha hagut una explosió, un ressorgiment de la música experimental, electrònica, electroacústica almenys des de fora, i jo parlant amb artistes de Barcelona i amb gent de Barcelona, ho veiem així. Com veus tu o com vius des de dins l'escena de música experimental a València? Gaudeix de tan bona salut com sembla des de fora? O, I una mica que creus que és degut aquest interès per les músiques eh, així més estranyes a València? Jo crec que és, és més aviat és fruit de la casualitat. Jo no li vull donar més importància que aquesta perquè després la gent s'inventa llegendes historiogràfiques que, són, que no tenen ni cap ni peus. Sincerament, penso que és una casualitat que ha coincidit que hi ha tota una sèrie de gent treballant. Hi ha gent molt bona, hi ha gent notable, hi ha gent dolenta, hi ha de tot. I en realitat, si fas un cens, si, si, féssim, si féssim números fredament, ens donaríem compte de que tant a Madrid, com a Sevilla, com a Barcelona, com a Bilbao o a Galícia, ja unes canteres pràcticament en quan a xifres de quantes artistes haig trabajando, bastant similar. Què passa que a València s'ha visibilitzat duna forma bastant salvatge en els últims anys, s'hem tirat moltíssim de de les xarxes socials i lo que ha passat és es que una mica lo que s'ha fet a València ha trascendit més enllà de les muralles de la ciutat, per així dir-ho, no? Sí, sí. I i això sumat a una espècie de, de, certa, de certa anarquia institucional que hi ha a València, de descontrol de les administracions i les institucions, doncs hi ha una finestra de possibilitats de fer coses que en altres ciutats, per temes de sorolls, per temes de polítiques, de de culturals i tal, que no es poden fer. A València, a l'estar en certa manera, l'establissement cultural més o menys desmantellat o molt disgregat, la possibilitat de fer moltes coses és, és, bastant, és relativament fàcil. És a dir, la possibilitat que hem tingut nosaltres d'accedir a espais com el Museu de Belles Arts de València, en un entorn, en un museu de Barcelona, que podria ser comparable doncs, al Manac, per dir-te alguna cosa, seria molt, molt més complexa accedir-hi. Per tant, hi ha tota una sèrie de factors que propicien que això pugui passar, però sincerament penso que no hi ha un. Eh, és, una, és una feliç casualitat que hagi passat això i a la mesura del possible intentarem que, que es mantingui tot, tot el temps que sigui possible, però sí. Mm -hmm. Sí, sí. Eh, canviem una mica de tema i parlem també de la teva faceta ja com a artista, com a fonografista. Has realitzat nombrosos treballs re relacionats amb el paisatge sonor, les gravacions de camp. Aquest estiu mateix has estat per Astúries, realitzant un projecte per les mines. Eh, Parla'ns una mica d'aquest doncs, tipus de projectes i què és una mica el que busques amb aquests treballs i el que t'interessa de la fonografia. Pues ara mateix a mi les coses que últimament m'estan interessant més són aquelles coses que no... Ja no tant la pròpia gravació, és a dir, anar a un lloc i recollir un so específic a, que només s'escolti en aquell lloc i, i després transmetre a l'altra gent, sinó com fer servir la fonografia per aconseguir o per eh, explicar altres coses. Mm -hmm. Llavors, per exemple, ara fa poc, eh, a, a la convocatòria que vam obrir de, de Sonidos en Recesión per a Lea, Lea Ediciones, que és un altre segell, plantejàvem per exemple la qüestió de a què sona la crisi econòmica i llavors fèiem una reflexió entorn a com explicar a través de la fonografia eh, sense caure en el tòpic directe de la manifestació ni dels los sonidos de la protesta eh, de trobar mm, formes d'utilitzar ja no com a com o sigui, les gravacions eh, com a cosa bonica o estèticament bonica sinó com a eina per explicar alguna més llavors per exemple en aquell cas vaig fer una peça que que era una peça gravada on, en un polígon industrial de Segund, al costat de València, que, que és un polígon que es va projectar i no es va acabar, i hi ha com 30.000 hectàrees de terreny que no, no hi ha res. I, i la idea doncs, va ser fer unes gravacions de camp justament allà, on no passa absolutament res. La pròpia gravació de camp no té pràcticament ningún interès, simplement és el fet de, de posar una, una agulla no, al, al mapa i dir "Aquí hi ha una situació específica que, que és aquesta. No? I m'interessa sobretot trobar aquest tipus de situacions. Ara, quan he estat Astúries, en el projecte aquest de la mina i su sonido, m'interessava sobretot doncs, eh, els punts de vista, les formes, tot i que el projecte no anava encaminat cap a aquest sentit, sinó que ells els interessava més aviat el sol, no? el paisatge sonor de la mina. A mi m'ha interessat molt més eh, xerrar amb els, amb els miners, que m'expliquin les seves experiències i, i fer un tipus de fonografia molt més... A cap i a la fi, el que últimament ha tots els totes les quinieles és que el que realment m'interessa és, és fer una espècie de fonografia política no? i crítica, i molt crítica amb, amb el territori, amb, amb les polítiques locals i, i d'aquí una mica els últims treballs que estic fent van sobre aquesta qüestió, o sigui, qüestions polítiques i, i molt crítiques, sobretot en la situació actual. Eh, canviem un altre cop de tema no, teni... no ens queda gaire temps eh, volem, volem tenir temps per escoltar les, les dues peces de, de Chelo+ Plus Laptop així que comencem a parlar una mica d'aquest projecte també eh, com dèiem doncs formes part juntament amb Sara Galant de Chelo+ Plus Laptop mm -hmm. amb el que dibuixeu d'alguna forma diàlegs entre el Cello i l'electrònica o millor dit les gravacions de camp, no? Un projecte que ha calat ràpidament al públic amb, a través d'un primer disc, Paral·lel Pats, que ja hem escoltat aquí al programa i que ha tingut molt bona acceptació. No sé si vau ser un dels eh, discos revelació a la revista Playground, Magazine. A part, heu fet un bon nombre de concerts, eh, inclòs l última edició del Festival Sonar. Uh, Explica'ns una mica també com vius aquest projecte de Xelo Plus Laptop. Mm. Eh, no sé, veus un projecte enfocat al directe, feu molts directes, eh, també estudi. Mm. No sé com és una mica la forma de treballar i la forma de viure el, el projecte. Doncs pues és un projecte que, que, que està constantment canviant. Som, tant Sara com jo som bastant caòtic i som, ens costa molt ser disciplinats. I, i el projecte ha anat derivant d'una cosa a l'altra i s'ha anat d'una punta a l'altra moltes vegades. I és un projecte que sí que es va plantejar i, i de fet segueix sent el plat fort de, de, de tota aquesta història és que sí, efectivament és un, és un projecte que en directe funciona de meravella i és on realment ens ho passem molt bé. M'ha estat fent en els últims mesos altres coses, hem, estat fent, hem fet inclòs una, una banda sonora per un curtmetratge a Madrid que ens va costar una feinada horrorosa i al final ens en compte de que és a la lliure improvisació en directe on, on estem més còmodes. Així tot, ara mateix fa dos mesos i escaig vam, vam fer una cosa estranya per un grup de música que és fer una exposició de la qual una de les peces que escoltarem forma part d'aquesta exposició i aquella exposició, per exemple, plantejava qüestions que sí que es, es plantegen dintre de Xeloplus Laptops sobre temes d'interpretació, de deslligar-se del, del cànon musical, ja que Sara és una xe·lista amb, amb formació clàssica, i tota una sèrie de qüestions també bastant polítiques, per ser sobre interpretar, no interpretar, eh, improvisar, no improvisar, tota una sèrie de, de jocs bastant de diàlegs entre el, totes les seves pressions i tota la disciplina apresa que he estat intentant de desaprendre i jo sent no músico, com se li vulgui dir, intentant entrar dintre la música. Vull dir que és, és una batalla constant. I ara el que estem fent és preparar el, el segon disc que, que tenim preparat, bueno, que hem d'acabar de gravar ara, que, que bàsicament entra molt en joc amb, amb el tema de la gravació de camp. Serà un disc pràcticament gravat en directe en espais naturals i amb, zones, eh, amb, amb, amb conflictivitats concretes d'abandonament i amb edificis abandonats i coses així. I és un disc que, que es planteja bastant polític dins del que és la música experimental, que normalment és un, un gènere de la música molt poc implicat eh, políticament. Aquest, aquí sí que es treballarà molt la idea de, de l'abandonament, de la deixadesa d'un país en crisi i una, idea, una mica la idea de fons del disc és aquesta. Així que una mica el meu treball de, de, de fonografista, com se li digui, entra ja de cuajo, dintre del de Chelo Plus Laptop i tot s'entremescla. De fet, tot just aquest disc havia de ser un disc meu personal i al final es converteixen en un disc ja. de Chelo Plus Laptop. Eh, doncs eh, acabem ja. Eh, això, acabem parlant una mica d'aquestes doncs, dues peces que escoltarem ara per acabar el programa. Dos peces inèdites que tenim doncs gràcies a tu en exclusiva aquí en Uldafum. Eh, què ens pots explicar d'aquestes dues peces? que és el que escoltarem en elles? La primera peça es diu D.C. String Fit". i és una peça que vam fer per l'exposició de la galeria que és l'Hervatàglia, a València, i és una peça en la que ens plantejàvem eh, no tocar el cello, sinó simplement fer-lo ressonar. Era un experiment en què el cello el vam posar damunt d'una taula i el vam de micròfons de contacte i tot tipus de micròfons i, i, i la idea era fer un joc d'acoplaments, de, de, de, de feedbacks, eh, utilitzant la pròpia vibració del cello. <coughs> és una idea que ens va agradar molt perquè a nivell d'escena era bastant divertit eh, que Sara no estigués tocant el cello i que tampoc hi hagués un ordinador portàtil damunt de la taula, era una cosa absolutament analògica i és una peça de... Eh, basada en l'error, en, en la manipulació de, de, de, de les retroalimentacions que es produeixen entre altaveus i micròfons. I la vam, la vam disfrutar molt, es va presentar en directe en, a la galeria i va formar part de, de, de l'exposició permanent que va estar un parell o tres de setmanes i la peça es podia escoltar a través d'auriculars. I la segona peça és una peça que... Té un títol provisional que és Tierra seca, ara per ara, no sabem si serà el títol definitiu, i és una peça que és una early version d'un tema, de, un dels temes que estaran al pròxim disc de Xelo Plus Laptop, que ja puc dir que es diu A Country Falling Apart, dir, un país que es a trossos, i és una peça basada en gravacions de camp d'un mull d'aigua abandonat, Eh, i xelo relativament processat. I Aquestes dues peces, bueno, que és la segona peça, sí que formarà de part quasi el 100% del disc, la primera no, perquè és una peça com més d'exposició, de, per dir d'una manera, però amb dues peces tenen... Jo crec que el llenguatge que, que treballen és, és molt, explica bastant bé quins, quin és el so que estem buscant ara mateix. Molt bé, doncs us deixarem amb aquestes dues peces eh, inèdites de Xelo Plus Laptop. Moltes gràcies, Edu, per, doncs, per atendre'ns aquí en el teu eh, quartier general d'estiu aquí a Tarragona i, i bé, bueno, i molts èxits pels teus projectes i espero eh, tornar-te a tenir aviat també aquí el programa explicant-nos més coses. Ens hem deixat coses al tinter formes part també d'una orquestra d'improvisació, l'OM, a part d'uns quants altres projectes. Així que espero tenir una altra ocasió per seguir parlant doncs, de, de totes aquestes feines i projectes. Moltes gràcies. Gràcies a tu i felicitats pel programa. Moltes gràcies. I us deixem doncs, amb aquestes dues peces de Chelo+ Plus Laptop.